Humanista lónevelés Jakab Zsófi műsora mindarról, amit a lovakról tanítanak, és amit a lovaktól tanulni lehet. Ittől már mellettem, méghozzá egy a kezében. a könyvvel, amit most már két héttel ezelőtt is megemlítettünk, csak akkor nem nagyon tudtunk mélyebben belemélyedni, mert Linda Tellington Jones módszerét magyarázgattuk. Azért szeretnék ezt a könyvhez visszatérni, mert azt hiszem, hogy ha meg is lehet kapni, akkor nagyon-nagyon eldugott helyekem úgyhogy ö, szeretnék ezt csinálót csinálni, hogy minél többen olvassák kell monti Roberts lovak és emberek című könyvét. Múltkor az erőszakról beszéltünk, hogy milyen fontos az erőszakmentesség, de ezt nagyon sokszor mondtuk már a, a lovakkal kapcsolatban. Ebben a könyvben az a különleges, hogy ö, nem csak a lovakról beszél, hanem arról is, hogy a lovak... Ö, által tanított, a lovak által megtanult ö, kommunikációs nyelvet hogyan lehet az embereknél használni. És a könyv legelején ö, írja azt, Monti hogy ö, ö, hát hogy biztosan sokakban merül föl a kérdés, hogy ő hogyan meri ezt a lópszichológiát átültetni az emberek világába. Egyáltalán hogyan jön az össze, hogy ló és ember és az egyik érv, ami, ami hát megérkebb a könyv az az, hogy a Föld minden élőlények között egyensúly áll fenn. Tehát ő erre alapozza, és arra, hogy, hogy végülis mind emberek és állatok egy nagy családtagja vagyunk, ugyanazon a Földön élünk. Tehát valahol meg kell találni azt a régi ősi kommunikációt, ami létezett ember és állat között. Valahol vissza kéne térni a mi állati gyökereinkhez is, ez mondja most akármennyire is biztosan sért egy pár felsőbbrendű humán a az érzéseit, de hát valahol csak lemásztunk a fáról, és előtt azért nagyon-nagyon jól tudtunk mi testtel is kommunikálni, nem csak verbálisan. Ö, erről egyébként van egy nagyon... Ez hogy ö... nem arról van, hogy állatnak kell lennünk abban nem, nem, nem. a fejáratív értelemben, hogy, hogy a, hogy a, a igen. képességeinket visszanyerjük és nagyon sok mindent el lehet azzal én igaz, hogy persze az embereknek kifinomultabb a verbális kommunikáció míg a lónál ez kvázi ha csak ugye a nyerítés nem veszük egy külön nyelvnek, nem létezik mert mint hogy nem beszélnek de az embernél is nagyon jól lehetne hasznosítani azt, hogyha egy picit jobban odafigyelnünk egymás mozdulataira, vagy ha mozdulataink által többre lennénk képesek, mint amire most képesek vagyunk. Mert valószínűleg egy csomó félreértést el lehetne kerülni. Sőt, ha vennénk a fáradtságot, hogy megtanuljuk más népeknek a, a testi kommunikációját, akkor is nagyon sok kellemetlen szituációtól meg tudnánk szabadulni. Tehát ez az egyik üzenet ennek a könyvnek, hogy átültetni magát a csatlakozást, a, a, a monti módszert, egyfajta humán kommunikáció. Mondjuk, hogy a csatlakozás az egy műszó, tehát Igen. szakszó, az hát ez a angolul az angolul join nap igen, uh -huh. magyarul úgy lett lefordítva a csatlakozás. Ez maga az az eljárás, amit már nagyon sokszor elmagyaráztunk a körkarámba, végül is megértetni a lóval, hogy mi beszéljük az ő nyelvét, és ezáltal elérni azt, hogy a ló valamilyen szinten csatlakozzon hozzánk, és meglegyen a bizalmi alap a további munkához. Tehát ez csak egy alapozás. 10-2 ember között is tulajdonképpen erről van szó, hogy valahogy járunk egymás körül, igen, és igen. el kell érjük, hogy a másik vagy mi legyünk azok, ha ő ügy, ügyesebb tudjon csatlakozni. Igen, pont, tehát pontosan ez van az emberekkel is, és um, ugyanaz, ami, ami ugye, ahogyan bárunk a lovakkal, azt, azt azért ugyanúgy alkalmazzuk a többi embertársunkra, és tehát ugyanúgy jelen van a türelmetlenség, az erőszak, az akaratosság, hogy már pedig amit én akarok, és semmi más, és ez főleg a szülő-gyerek kapcsolatban figyelhető meg, ezt a múltkor már mondtuk, hogy hogy azáltal, hogy a gyerek-gyerek a szülő úgy gondolja, hogy hát neki szuveren jog az, hogy, hogy végül is irányítsa a gyerek életét. Köszöntén, hogy szóval egy kicsit megleptél ezzel, és azt mondja, hogy szülő-gyerek, mert gondoltam, hogy mit tudom én, mint az előző beszélgetésbe ugye beszélgettünk végül is pár kapcsolat bontakozó párkapcsolatoknak uh -huh. a problémájáról. hát én inkább oda képzeltem, hogy ott lehet ez egy... Szerintem oda is teljesen jó. Uh -huh. Tehát oda is lehet alkalmazni. Csak hogy miért említetted ezt a szülőgyereket? Uh, ez sokkal azért súlyosabb, az egy természetes harmonikus kapcsolatot föltételeznek. Hát igen, csak hogy ez nem így van. Uh -huh. <laughs> De Én, mint pedagógus, nagyon-nagyon sok tönkretett gyerek életet uh -huh. látok. És azért... Ugyanúgy, hogy a tönkretett ló sem magát tette tönkretett. Tehát egy ló nem attól lesz neurotikus, nem attól vesz fel rossz szokásokat, mert így született, hanem azért, mert az ember tette ilyenni. Én ezt nagyon ahhoz tudom hasonlítani, amit a szülők csinálnak a gyerekeikkel nagyon sokszor. Tehát azáltal, hogy, hogy nem figyelnek oda arra, hogy a gyerek milyen jelzéseket küld feléjük, nagyon, nagyobb károkat csinálnak legtöbbször, mint, mint hogyha fizikai bántalmazás érne a gyereket. Olyan gyerekekkel dolgozom, főleg akiket akik, egyfolytában költöznek a szülők munkája miatt. Na most én el tudom, elhiszem azt, hogy egy diplomatának az élet az, az fantasztikusan izgalmas hogy három évente új helyen dolgozik, új országokat ismer meg. De gondoljunk abba bele, hogy annak a gyereknek három évente iskolát kell váltani, a új kultúrába kell beilleszkedni, egy olyan, fe, egy olyan fázisba, ahol azért megkívánná a gyereknek a, a lelkezőn az állandóságot. Ott akármennyire harmonikus a családi háttér, és a legtöbb esetben sajnos nem is az, az a gyerek megsinni. Uh -huh. És ugyanez van a lóval. A lovat se költözteti az ember három évente, pedig uh -huh. úgy mond, az csak egy állat. Uh -huh. És ha csak belegondolunk abban abba, hogy a házi állatokat hogy megviseli a kutyát, macskát, egy költözés, uh -huh. akkor el tudjuk képzelni, hogy milyen az egy gyereknek. Tehát én ezért hasonlítottam uh -huh. ezt a kettőt, hogy ugyanúgy, ahogy, ahogy önzésből az ember azt mondja, hogy hát jó, elhasználtam ezt a lovat, veszek uh -huh. egy újat, vagy csak azért is elköltözünk, mert nekem ott jobb lesz. Uh -huh kicsit ugyanígy viselkedünk az emberi világba is. És végülis egy pár uh -huh. is igaz ez. Uh -huh. Ott is állandóan két ember uh -huh. akarata viaskodik, uh -huh. hogy, hogy mi legyen, hogy legyen. És ha már ugyanaz, hogy a ló és a lovas között, ha már veszekedés van, ha már uh -huh. a bizalmi kapcsolatban benne van valami, ami miatt a két fél nem érti meg egymást, az, az, az már ahhoz vezet, hogy nem tudnak együtt uh -huh. dolgozni a ló és a lovas, nem tudják egymást megérteni. És azért kell újra és újra, nem egyszer kell a csatlakozást megcsinálni egy lóval, hanem abban a pillanatban, hogy megtörik, ha úgy érezzük, hogy a ló eltávolodott, ha úgy érezzük, hogy törés van a kapcsolatban, akkor újra lehet a körkarámot elővenni, bevinni a lovat, és újra megbeszélni, idézi a dolgokat, mert nagyon sokszor itt történik meg az, hogy lehet, hogy, hogy, hogy két-három évig nem történik semmi. Majd valami miatt a lónban felébred egy olyan dolog, hogy hát, hát valami megzavarja ezt a kapcsolatot, és akkor, akkor kezd ilyen viselkedés, zavarokat produkálni. Lehet a le is dobja hmm. a lovast. Nem arról van szó, hogy nem működik a módszer, hanem arról van szó, hogy újra meg kell akkor ezt beszélni, hogy, hmm. hogy, hogy mégis hogyan visszanyulunk egymáshoz. És legtöbbször ilyenkor van az, hogy azok a lovak, akiket egyáltalán nem is ilyen módszerrel lovagoltak be, egyfolytában próbálják keresni az, az emberrel valahogy a kapcsolatot, és egyfolytában próbálják az embert, hogy meddig mehetnek el. Uh -huh. És hát ilyenkor van az, hogy erőszakkal szokott az emberre agálni. Tehát mondhatjuk azt, hogy a ló bizonyos mértékben hátrányban nehezebben érti az ember nyelvét, mint az ember ezt jobban a nagyobb a értelmi kapacitásával jobban föl tudná fogni a hát, lóhoz, igen. hogy közeledjük. Ma... Mert a ló úgy próbálkozik, hogy mondjuk ledob, vagy valami Minden valami, minden ősz, minden, hogy minden olyan tudom, viselkedés. Amíg, igen, minden olyan viselkedés, amit, a, uh -huh. amit az emberek azt mondták, hogy, hogy rossz szokások, uh -huh. amiket a ló felvesz, akár viselkedési tehát viselkedési szokásokról van szó, az mind mind az embertől ered. Uh -huh. Tehát ugyanúgy, ahogy eredendően rossz gyerek nem születik a világra, ugyanúgy rossz ló sincsen. Uh -huh mert az a pici csikó, hoz magával valamennyi genetikai hordalékot, mm. valamennyi ö, karakter, tehát mm. biztos, hogy van egy temperamentum alónak, de az a ló nem úgy születik, hogy ha majd három éves lesz, és nyerek kantár kerül rá, hogy direkt le fogja dobálni az embert, uh -huh. hogy nem lehet megállítani csak három darab feszítőzablával, hogy uh -huh. valvó val isöltem a lóat, aki a falnak rohant, mert egyszerűen nem lehetett máshogy megállítani. Ezek mind abnormális viselkedések, amiket valamilyen módon az ember idézett elő alónál. Mert és... egy ló falnak van, ez már a agybajnak van. Igen, Jelen. igen, uh -huh. igen. Tehát hát, ő, úgy hogy egy nagyon és, pszichai... és, és a az emberekre is, és ezért nevezett monti meg egy külön nyelvet az ekhóst a lónyelvét, amit meg kell tanulni a lovasnak is, uh -huh hogy tudjon kommunikálni az állattal. És a kommunikáció egy másik nagyon fontos fejezet, amivel ugye meg kéne ismerkedni, mert azt így mondta, hogy a lovak testbeszédéből mi emberek is igen sokat tanulhatunk, mert a ló csak testbeszéddel kommunikál, tehát mással nem, és ezt megfigyeljük, akkor akkor nagyon érdekes dolgokat tudunk ebből kiszúrni. Tehát ő ezt a, például az apa és fia közti kommunikációba teszi át, hogy ugyanúgy, ahogy a lóist is küldjelzéseket az ember felé, hogy figyelj rám, figyelj oda rám, ugyanúgy a gyerek is igényli a figyelmet, és rettenetesen nagy törés a gyerek életébe, hogyha nem figyel oda rá az apja, vagy az anyja, és ugyanez a lónál, is a ló nagyon igényli azt, hogyha a lovasa, ugye ugyanaz a lovas lovagolja mm hosszú -hmm. ideig, hogy odafigyeljen rá, hogy ne csak, ne csak az legyen, hogy, hogy ő figyel arra, hogy a lovasnak semmi baján mm -hmm. ne legyen, mert a ló erre is nagyon, nagyon képes, hanem a lovas is figyeljen oda rá. Ha lassabban megy, ha nehezebben megy terepen, az vajon mitől van, hogyha jól látnézni a lovat, ha leszálltunk róla, hogy törte a nyereg, mert pici sebekből is nagyon nagy bajok lehetnek, de a ló mindig küld jelzéseket, és a múltkor egy, egy a saját tapasztalatomból tanultam arra, hogy jobban oda kell, hogy figyeljek a lovamra, mert kimentünk egy, egy hosszabb tereplovagrásra, és nem úgy, nem úgy ment a ló, ahogy szokott. Meleg is volt, tehát arra gondoltam, amivel már kezdte a téli szört nevezteni, melege van. Aztán mire visszértünk a lovárdába már, már látszott a ló, hogy tényleg olyan rosszul van. És akkor azt hittem, hogy, hogy ugye hasvájása van, látszott is, hogy húzza a hasát, és ott az egyik másik, tehát másik lovas, ők most jöttek a lovardánkba, Western lovasok, mondta, hogy hát azt mondja, ő arra tippel, hogy ez mondjuk nagyon ritka, de vannak olyan lovak, akik abszolút nem vizelnek máshova, mint, mint a boxba, a szalmára, mert annyira tiszták, hogy a visszaverődő vizelet ugye a szalmáról nem csapódik vissza a lábukra, ha földre, vagy a betonra vizel, igen. És hogy szerinte... Nem bírja a lo, nem szereti. Van olyan lo, aki nem. Uh -huh. És uh -huh. ő szerint az én lovam ilyen, hogy vigyen be a boxba, biztos pisilnie kell, és azt tartja, uh -huh. és azért érzi be magát nagyon rosszul, az emberek uh -huh. is, hát, uh -huh. hát ki tudja uh -huh. verni a vízt az embert, ha nem tud elmenni uh -huh. ugye a vécére vittem a lovat a boxba, megérezte a mert abban a pillanatban hatalmas pisilés, uh -huh. és akkor utána már sokkal jobban hogy uh -huh. megkönnyebbült. Úgyhogy ugye, ezen ugye okulva... Ez azért döbbenetes tulajdonképpen, hogy egy állatnak, ugye ez ugye nem emberi dolognak, hogy hát visszatartja, amíg a wc be nem él, hát nem lehet akárhol, uh -huh. és hogy egy állatnak ez ennyire fontos lehessen. Nem mindegyiknek, de van uh -huh. amelyiknek igen. Tehát hát a, embernek sem mindegyiknek. Van amelyiknek, igen, na most... De érezzük az utcán, hogy nem úgy, mindenkinek hogy fontos <gül> ez, <a gyakor. gül> Igen, de ezen okulva most minden terep előtt előbb a boxba vezet az út, és ott szépen pisi, és akkor utána megyünk ki. Tehát ezek, ezek olyan dolgok, amiket hál' Istennek tudok tanulni más lovasoktól uh -huh. is, és én nagyon örültem, hogy, hogy ez a társaság itt van a lovardában, mert ritka normális emberek és lovasok ezáltal, és hát... Nagyon-nagyon jó volt, hogy, hogy rájöttem, hogy mi baja van a lónak. Mert oda kell figyelni. Másképp megy, másképp viszi a fejét. Ezek nagyon fontos jelzések. a akkor a kommunikációt. Tehát ott hagytuk abba, hogy nagyon fontos odafigyelni a lóra. És egy nagyon fontos párhuzamot vont ezzel a testbeszéddel kapcsolatban, mondta a lovak és az autisták közé. Mert ugye azt írja a, ló a lovakról és az autista gyerekekről, hogy az autista gyerekek nyelve nagyon hasonlít a ezekhez a menekülő állatok nyelvéhez, mint amilyen a ló. És az autista is ugyanúgy majdnem, mint a ló, soha nem létesít szemkapcsolatot. Tehát ha, ló, ha szemkapcsolatot létesítsz a lóval, ahogy elmondtuk a csatlakozás módszerét, az azt jelenti, hogy távolodjál el tőlem. Tehát amikor az embernek ez egy természetes kommunikációs eszköz, pont Pontosan, vagy, vagy, vagy, a ha beszélek, így van, a ne? beszélek, belenézz, szem, a szemedben nézek, udvariatlan vagyok. Igen. A lónál az, hogyha a szemébe nézel, az az, az agresszió jele. Mivel hogy a, a ragadozó is ugye a szemkontaktust teremt azáltal, Csak, hogy Az a népeknél ez olyan, hogy van. Hát ezt meg nem tudom neked mondani. Minden esetre ő egy ilyen párhuzamot mond, hogy az autista gyerek is azért hát. nem létesít szemkapcsolatot, mert az nála egy ellenségeskedésnek a jele. Tehát ő ezáltal próbálja elkerülni a külső világ agresszióját, hogy nem méz a másikra. Hát. Na most. Én, én nem akarok abba beleszólni, hogy mennyire jó az, hogy a terápia során arra tanítják a gyereket, hogy nézzen a, a szülő vagy az apa szennébe. De hát azt tudjuk, hogy ez nem mindig sikeres. És fontére tanítják? Igen, arra tanítják, hogy úgy kommunikálni, hogy az emberi világba kell. Uh -huh. A szemkontaktus ugye az embereknek az azt jelenti, hogy, hogy fel akarom veled venni a kapcsolatot. De ha ő ezt másképp értelmezze, akkor lehet, hogy pont az ellenkezőjét érjük el. lehetséges, lehetséges. Hát ez, uh -huh. nagyon, ez egy nagyon komplex dolog, mert még a mai napig nem nagyon tudjuk, mi van az autizmus mögött. Uh -huh. Tehát ő viszont azt mondja, hogy, hogy szerint az autista gyerekek ugyanúgy, hogy a lovak... Um, nem létesít uh, szemkapcsolatot, és um, igazából nem tudjuk, mik az oka ennek a betegségnek, ez egy nagyon mm -hmm. komplex betegség, de hát veleszületett, igen, veleszületett állapot, kifejezés. tehát ezt gyógyítani nem lehet, csak mm -hmm. javítani maximum. És um, viszont az is gyakran ismert ezek a személyek uh, mondta? igen, intenzíven összpontosítanak környezetük apró részleteire és nagyon el is tudnak merülni uh, vala, valamibe de a lovakhoz hasonlóan is uh, ők is képben és térben gondolkoznak hmm. tehát ez nagyon érdekes, hogy képekről azért felismerik a dolgokat és a lovas terápiába érdekes módon nagyon sikeres a a, az autista gyerek és a ló között a kapcsolat. Tehát a, megnyugszik a gyerek a lovon. A lovon végre szabadon mozoghat, hogyha esetleg a járásával is gondok vannak, hmm. vagy az egyensúlyával. Ez az autizmus, ez egy ilyen halmozott... Előjöhet, igen, hmm. igen, igen. Azt írja, hogy a lóban és az autista gyerekben rengeteg a közös vonás, a zajok, különösen az erős és szokatlan zajok, mindkettők számára rémisztőek. A lovak szeretik, ha életük bizonyos rutinszerint zajlik, az autistáknak pedig ez szinte a lételemük ha akár csak egyetlen dolog is eltér a megszokottól arra már könnyen hisztériás rohammal reagálnak, és ez módfelett megnehezít az oktatásukat ráadásul a kommunikáció jelentős mértékben a testbeszédtől függ tehát egy egyszerű készfogás, egy egyszerű ö, simogatást a gyerek támadásnak vélhet. Ugyanúgy, ahogy a fiatal tapasztalatlan lónál a hirtelen mozdulatok, a, az olyan testtájékonént mozdulatok, ami, amire nincs hozzászoktatva rugás lehet a válasz rá, vagy, vagy akár egy hirtelen elugrás, a gyereknél ugyanez van. Ez a rugás egyébként a lónál olyan ösztönös, hogy a gazdája fető neki nem, mondjam, nem sértésként, hanem egy um, sima reakció nála. Ez egy reakció a lónál, egy védelmi reakció. Azért van az, Tehát hogy. A gazdáját is megrúghatja. Véletlenül igen. Mert. Tehát az, hogyha, hogyha nem szólunk a lóhoz, hanem hátulról megközelítjük és rápaskolunk a fenekére, hogy szijahj vagyunk, hát ne várjuk azt, hogy ő repesni fog az uh -huh. Tehát Lóhoz, ha lehet mindig szemből. Hát, a rúgakkal, mi? hát nem azt mondom, hogy ki fog rugni, de biztos, hogy össze fog mindig szóljunk a lóhoz, ha hátulról közelítünk. Uh -huh. Ha be van kötve állásba, mindig előbb szólítsuk uh -huh. meg a nevén, és ha már hátrafordult, és látta, hogy megyünk, akkor lehet bemenni. Uh -huh. Tehát nem, hirtelen hátulról semmilyen ké képen ne uh, hát egy egy csak egy lehet, hogy egy kicsit kitérő, de ha én mondjuk elmegyek a te istálódba, ahol ott van a Igen. lóad, és uh, oda megyek, akkor én hogy mehetnék oda hozzá, úgyhogy be van kötve? Hát... Szerencsés, hogy dolog, hogy az nincs bekötve, tehát a boxban van szabadon. Hát ő meg tud fordulni. Ahogy nem teljesen? Tehát egy háromszor három méteres kockában van. Igen, Na. bezárva, idézjel be, hát uh -huh. nem napközben, mert csak uh -huh. estére megy be és a fejét ki tudja dugni fölül az ajtó fölött, tehát őhoz elég úgy oda menni, hogy megszólítani, és akkor megsimogatni a fejét. De ha be van kötve akkor mindenképpen előtte szólni kell hozzá. És ismeretlen lóhoz úgy bemenni, hogy, hogy, hogy az ápolóján vagy a lovász nélkül inkább egy olyan emberrel menjünk oda, akit akit ismer. Számíthatunk arra, hogy megrúg vagy? vagy nem. nem. A ló eredendően vagy nem olyan. Ez teljesen attól függ, hogy milyen élet nevelve. Uh -huh. Hogyha harapós, azt, azt a lovász meg fogja mondani, vagy harúk, uh -huh. Tehát úgy azért nem menjünk be ismeretlen lóz, hogy előtte nem kérdeztük meg az ápolóját hogy hát milyen szokásai vannak a lónak, vagy hogy uh -huh. mire számítsunk. Uh -huh. Mert... Mondom, nem lehet tudni, hogy, hogy ő hogyan nőtt föl, milyen hatások érték az életben. Uh -huh. hát az én lovamról tudni, az én lovam nem rúg, az én lovamnak uh -huh. nincsenek ilyen szokás, hogy, tehát az be lehetne úgy menni, hogy persze. Uh -huh. uh, mindenképpen engedjük, hogy a ló megszagoljon minket. Uh -huh. uh, és minden, mindenképpen uh, nyak Váltájékon, azt szereti a lót simogatják, mert uh -huh. ugye a kommunikáció, amikor ők két ló összebarátkozik, egymás lappockáját, vállát Mariát uh -huh. rágítsák, harabdáják, az ember ösztönösen a ló fejét akarja simogatni. Tehát az annyira nem szereti a ló. Eltűri, de a fej az. nem. mi sem szeretjük a az arcunkhoz. Igen, a fej az nem. A nyaka, a ugye a hát, az az igen, az igen. Tehát az ember ösztönösen a fejhez megy, persze. Tehát kis képzéke a gyerekek is mennyire uták, mikor. Jaj, de csukival is, akkor is. Ugye pofarángatás, meg fülrángatással ez. Eltűri a gyerek, mert eltűri, de nem. A ló is olyan, hogy persze ha az orácsi uh -huh. simogatják, de uh -huh. ez egy érzékeny szerve alónak, uh -huh. hogy azzal keresse a mi a, hogy döbbenetes, hogy én ismerek egy jó pár olyan embert, aki ösztönösen nagyszerű kommunikátor. Uh -huh. Mondig átöleik a másikat. Érdekes, uh -huh. hogy az embernél is ez a lapocka, hát, stb. Uh -huh, uh -huh. Tehát, hogy, hogy vagy a vállához ér, vagy átölel, igen, vagy igen a kezét oldalról föl, de nem a fejét soha nem bántja a másiknak. Igen, igen, igen, igen. Hát... Ö... Ebben lehet, hogy még van valami univerzális a pszichológia is. Igen. Ugye mondom valószínűleg, hogy, hogy, hogy, hogy ezek a dolgok nagyon a rég múltba gyökeresztetnek, uh -huh. amiket lassan el is felejtettünk, hogy, hogy tényleg mi az, ahogyan kommunikálunk, meg egyáltalán mi az, ami, ami mesterségesen alakult ki az évek során, és, és mennyire van bennünk. Ahogy múltkor beszéltünk a telling-tom módszer, hogy ez az összekötözés, uh -huh. az mennyire az, az állatra ez, és az embere mert? ugyanúgy hat. Uh -huh. Ugyanúgy szerintem a mozdulatok, az, hogy, uh -huh. hogy az autista gyereknek és ha egy valaki foglalkozik vele, az a személyhez nagyon tud kötődni, uh -huh. Ugyanúgy ahogy, a, ugyanúgy, ahogy a ló is nagyon tud kötődni a gazdához vagy az ápolójához, aki közelebb áll hozzá. Uh -huh. Tehát a lónak is nagyon fontos, hogy nem minden nap más lovagó, és ezért rosszak a bérlovardák, uh -huh. mert ott nincsen olyan személyek, a, talán uh -huh. az ápolón kívül, aki az igazán tud kötődni az állat, és uh -huh. mindig más hatások érik. Uh -huh. a gyerekek is nagyon érzékenyen reagálnak ö, alsóbb osztályokba vagy tanárváltásra. Uh -huh. Ugyanúgy a ló is egy olyan személyváltásra, egy olyan személy, váltásra, ami a, egy olyan személy aki közel a hozzá, rendkívül érzékenyen mm. tud reagálni. Most a könyvre visszatérő, ugye, mondja azt mondja, hogy az embereket is hasonlóan meg lehet közelíteni, mint a lovakat. De milyen nyelven? Ők, ő az emberek részére is, hogy mondjam, kifejlesztette ezt a, a módszert, hát vagy hogy lehet ezt átültetni? Mennyire hasonlít a lónak, meg az emberek a megközelítése? Ő két dolgot ír le a könyvé, vagy hol használja ő ezt a módszert, és hol seg, próbált meg segíteni embereken. Nagyvállalatoknál a, a, a csapatmunka kifejlesztéséhez ö, használta ezt a módszert, tehát ilyen tréningeket csináltak, ö, am, amit úgy hívnak mai modern, szóval team building, tehát csapatépítés, uh -huh. Az, ezt a filozófiát átrakta a nagyszégek teambuilding programjába, tehát, hogy jobban tudjanak együtt dolgozni a, a munkatársak, jobb legyen a munkaköri légkör, és a másik pedig a gyereknevelésbe. Tehát ő a, a, az, ezeket az árva gyerekeket, akiket ő, mint nevelőszülő, fölnevelt, abba is áttette ezt a módszert, ami nagyon mint egyszerű. A ló, mint segít. Is szerepel, tehát A lovakkal együtt csinálja, vagy pedig van egy Nem, külön Ez már, már külön van a lovaktól. Uh -huh. Igen. Tehát ő le vetíteni a videókat. Uh -huh. um, és ez a könyv egyébként, ha már a könyvszerűzésítés tartunk, beszéle az emberi. Igen, uh, igen, igen, igen. Ott igen. testbeszéd, meg nem tudom milyen. Hát itt van dolga. egy egy példa, uh -huh. hogy számos észak-amerikai órás vállalat, felső és csúcsvezetői látogattak el 80 óta a flagizák farmra, ez az ő farmja, uh -huh. megszemléni, miként dolgozom a nyers fiatal lovakkal a az őket küldő cégek, nem mondok neveket, nyilván megvan győződve arról, hogy haszna van annak, ha valaki személyesen tapasztalja a csatlakozás folyamatát. Aki ezt látta, ezt a csatlakozást, ugye ö, rácsodálkozik, uh -huh. ki, valami hihetetlen jó érzése uh -huh. lesz ettől, és azt írja, egy kis lóérzék idézi elbe, sokat érne a munkahelyen is. Uh -huh. Csak, hogy rendszerint túlságos és széles szakadék tátong a főnökök és a munkások, az igazgatók és a vállalati hierarchiában alattuk állók között. A hagyományos lovastudomány több ezer éven át a félelmen alapult, és a munkahelyek is hosszú ideje élnek ezzel a taktikával. Uh -huh. Tehát ő ezt próbálja megállítani, hogy ne az legyen, hogy, hogy remegő gyomorral megyek be dolgozni. Uh -huh hanem egy jó légkör alakuljon ki, ugyanúgy, hogy a ló se stresszeljen nyereg alatt attól, hogy mi uh -huh. fogja érni, ugyanúgy a, munka, a dolgozóknak is könnyebb legyen dolgozni. És leírja, itt több esetet is leír, hogy, hogy hogyan segített nagyobb cégeken szerződést kötni ezáltal, és egyáltalán hogyan lehet jobbá tenni az üzletet. És, és fellendíteni. De ezt leírja részletesen a könyvbe, úgyhogy úgy, szerintem érdemes átolvasni. A bizalomfejezet alatt van egyébként ez. És aztán mondom, a másik pedig, amit leír a tisztelet az utolsó fejezetbe majdnem, az az, hogy, hogy, hogy hogyan lehet a gyerekeket megváltoztatni, és, és hogyan lehet egyáltalán egy családot rendbe tenni azzal, hogy próbáljuk használni. Van például egy olyan fejezet, ami csak arról szól, hogy a jó szülő. És leírja azt, hogy, hogy amit a lovaktól tanult, hogy a lovakkal való bánásmódot hogyan lehetne átrakni a gyereknevelésbe, azt szerintem persze biztos nagyon sokanak, akik szkeptikusalnak hozzá, hogy hát ez egy amerikai könyv, és uh -huh. hát ugye az amerikaiak nagyon szeretnek vetíteni. De ugyanakkor annyira hitelesen írja le ezt a dolgot, és hát, akik rámegy a web oldalra, az láthatja és baromi nagy családi fényképeket, mindent, hogy ez így is van. Minden esetre nem azt mondom, hogy szóról-szóra -szóra persze követni kell, de... De mindenképpen ugyanúgy, hogy a lóra is oda kell figyelni, oda kell figyelni egy gyerekre is. Leírja azt, hogy mi, mi, az, mi játszódhat le egy gyerekbe egy válásnál. Miért van az, hogy, hogy, hogy, hogy amikor két ember úgy dönt, hogy szétválasztja az életét, az önző érdekek kerülnek előtérbe, és hirtelen a gyerekek, akikre igazából oda kéne figyelni, azok vagy egy pertárgyai lesznek, vagy egy, egy, egy olyan dolog, hogy van, egy, van vagy egy vagy két gyerekünk, akkor egyik héten itt alszanak, a másik héten ott két szobájuk van, két életük, és akkor csodálkozunk azon, hogy a gyerek sérülten nő föl, és, és ingerlékeny, és verekszik az iskolába, mm. Hát most kérem, én, hol, az, hol jó az a gyereknek, hogy egyik héten itt, a másik héten ott. Uh -huh. És akkor arról nem is beszélve, hogy erre még tehet, tevődik az, hogy, hogy erősen oltják esetleg a gyereket, hogy na, milyen volt apukádnál, mit csináltál apunál, mit tettél uh -huh. apunál, milyen apu barátnője, és fordítva, ugye, mit csinál anyád is. Tehát a gyerek nem elég, hogy be kell, hogy illeszkedjen minden héten egy másik életbe, de még egy ilyen kis kém is lesz ami, hogy nem mondjam, rendkívül jót teszel kis lelkének, hogy ő uh -huh. neki most arról kell árulkodni, hogy vajon apunak van-e barátnője, és vajon anyunak van-e barátja, és a többi, és a többi. És itt megint a szülő arra, nem arra figyel mi a jó a gyereknek, hanem arra figyelj, neki mi a jó. Nekem barom jó, hogy egy hétig ott alszik nálam a gyerek, aztán nem megint egy hét múlva jön, vagy nagyon jó az, hogy fél évig itt van, fél évig ott van, de ugyanez van a lovakkal is. Hát hú jó az a lónak, hogy, hogy én négy-öt órás terepet megyek vele össze-vissza. Uh -huh. Nekem baromi, jó, hogy elmegyek négy órát lovagolok, megnézek ezer tájat, mondjuk még leállok valahol egyet kocsmázni, és mert ilyen is van, majd hazamegyek. Hát uh -huh. a lónak az se jó. És a belegondolunk abba, ha valaki közösen birtokol egy lovat, és mondjuk nem egy helyen laknak, uh -huh. tegyük azt fel egy házaspár, elválnak, egy hétig itt van a ló ebben az istálló, a másik héten ott. És három hét múlva van egy idegbeteg állata amire senki hmm. nem tud fölülni. Mert a ló még ezt úgyhogy nem tud magának észérveket hozni, mert a gyerek próbálkozni. Hát a gyerek próbálkozhat, uh -huh. igen. Az már egy más kérdés, hogy meghallgatja. Tényleg a gyerek sem hoz észérveket. Hát én szerintem hoz, csak mi nem figyelünk, nem figyelünk oda rá. Uh -huh. Mint ahogy nem figyelünk oda a lóra sem. Uh -huh. Tehát legtöbbször az van, hogy, hogy fú, hát ma nem úgy ment terepen, ahogy kellett volna ez a rohad dög. Uh -huh. Ez szokott lenne megjegyzés. Elma lusta volt, húzta a lábát. Uh -huh. De vajon miért volt lusta? Tehát odáig már nem jut el, vagy végigveri a terepen, mert lassan uh -huh. megy. De az is lehet, hogy éppen izomláza van. Uh -huh. Az lehet, hogy fáj a lába. Uh -huh. Az is lehet, hogy, ro hogy rosszul van. Egy csomó olyan dolog, amit, uh -huh. amit az ember nem is gondol bele. Hogy, hogy vagy rossz napja van. A lónak is lehet rossz napja, uh -huh. nem arról van hogy ő neki minden nap öm, örömmel megy ki terepre. Uh -huh. És aztán vannak azok a lovak, akik nem panaszkodnak idézőjelbe, és fú, de jó lovan van, mert ez is egy példa az Istálonkból. Elmentem egész nap verse házi versenyezni, majd hazalovagoltam vágtába, és a három órás utat másfél óra alatt tettem meg, és fú, jól kidolgozta magát a ló, uh -huh. és a ló nem panaszkodik, baromi jó lovan van, csak éppen két évet adok, hogy eznek a lónak valami, ne le, ne, ne adj Isten, de biztos, uh -huh. hogy a lábai egy Nap alatt fel fognak robbanni, idézőjelbe. Tehát lehet használni a végletekig mm. a lovat, meg, meg ki is lehet használni. Ugyan, egy egészséges állat, mint egy egészséges fiatal, ugye nem reagál, de mégis hirtelen. Hát a sportoloknál ez általán ez a probléma, ugye? Hogy hát van ilyen ló, van, igen, van. És korára van ilyen ló, amelyik addig de? megy, amíg összeesik, ezt így uh -huh. szokták mondani. Uh -huh. Tehát ha már itt vagyunk, a saját testünk jelzéseire is oda kell tudni uh -huh. figyelni. Hát azért van az, hogy, hogy vagy miért van az, az, hogy hát persze fiatal vagyok, és mondjuk dolgozom egy nagy cégnél, és 15 órát dolgozom, uh -huh. mert baromi fiatal vagyok, és baromira jól bírom, uh -huh. és aztán nagyon csodálkozom, hogy 40 évesen az intenzíven uh -huh. fekszem egy szívrohammal. A lónál is van olyan ló, amelyik nem fogja föl, hogy, hogy, hogy, hogy igen, van határ. Uh -huh. És azt a lovasnak kell megszabni. Uh -huh. Uh -huh. Tehát valahol egy ilyen nagy kommunikációs kör az egész, hogy úgy, és odafigyelés. Hmm. És ez, ez az, amit mondta, azt mondta, hogy tanulhatunk a lovaktól. Hogy, és ők is tudnak minket tanítani. Tehát odafigyelni, bízni a másikban, tisztelni a másikat, nem félelemmel és nem erőszakkal Rákényszerítene a másikra az akaratunkat és ha ebbe belegondolsz, hogy, hogy ha ez így működne a lovaknál így működne a lovasvilágban mennyivel egyszerűbb lenne ez az egész nem azt kéne, hogy fú, most be kell törnem a lovamat és ott állok és majd befosok, hogy hogy fog belevágni a földbe, mert túti, hogy ez egy akaratos lény és fú mm -hmm. és már úgy megyek oda felnyergelni, hogy habzok az idegtől és mm -hmm. legtöbbször ugye a ló is azonnal átveszi Ugyanez van a, a, a mai világban is. Bemegyek mondjuk, sok olyan kollégám van, aki eleve, hogy megy tanítani, hogy szünet előtt felkapja a cuccát, fú, ezek a rohadt kölykök, ma biztos, hogy tuti, hogy rosszak lesznek, és uh -huh. bemegy, és elkezd ordítani, és a gyerek azt se tudja mi van, mert ő nem akart ma rossz lenni, vagy éppen uh -huh. jó napja van, és a tanárnő úgy jön be, hogy szikrázik a szem, és az első rossz mozdulatra írja be a, az uh -huh. intőt. Tehát ezek a, az ilyen előrevetített mm. dolgok, és éppen azért, mert, mert ezek a kapcsolatok, mert nem is feltételezzük már a jót a másikban legtöbbször, mm. hanem mindenki a rossz, és majd én megmutatom. Kéne hogy valamilyen ilyen képzést tartani, lovakkal megmutatni, hogy hogy megy elhívni embereket? És... Hát én azt mondom, én... hogy előbb egyáltalán a mi mm. lovas kultúránkat mm. megpróbálni belevinni valamennyi, ö... Egy, valamennyi humánumot, e. valamennyi e, erőszakot kivenni mm. belőle, megtörni ezeket a nagyon régi, begyöpösödött, mm. berögződött módszereket. Mert van egy barátom, aki most kapott a keze alá tíz darab lovat, abból öt nyers. És mondta, hogy fú, hát mennyi idő lesz ez belovagolni. Nem, itt a Monti könyv, mondom, és akkor mondom, az, az öt ló meg lesz neked két nap alatt. És akkor, hogy nézrem hogy fú, hát el fogja olvasni, persze, mm. mondom, én nem fogom neked azt mondani, hogy így csinál, de mondom, olvasd el, uh -huh. és, hát, és pró próbáld meg. Hát, lehet, hogy az lesz majd, mondjuk lent van Pécsen, úgyhogy uh -huh. oda le kell majd utazni, de mondtam neki, hogy próbáld meg hagyományosan, és próbáld meg ezzel. Uh -huh. Tehát az az baj, hogy annyira bele van rögzödve ezek a régi dolgok, hogy, hogy minden, ami úgy mond új, és minden, ami reform, hát az, az, és akkor főleg nem az, ami Amerikából jön, mert hát mit tudnak mm -hmm. ők a lovakról, meg mióta létezik az a társadalom. Mm -hmm. És én nem azt mondom, hogy azért kell, mert Csak Amerikából ez most nem jön. Kóla, hamburger, információ, igen, vagy valami, hanem ez igen. egy komoly dolog. Meg, mm -hmm. És nem azért kell ezt a módszert mm -hmm. idézőjelbe követni, mert Amerikából jön. Mert mm -hmm. ha Monty Roberts, akármi most mondok, afrikai, tibeti lenne, akkor mm -hmm. is azt mondanám, hogy igen, ez egy jó módszer. Mm -hmm. Uh -huh. Tehát ö, érdemes ér lenne ezt egy picit többet alkalmazni, uh -huh. és, egy, és hát ö, megpróbálni belemérni abba, hogy tényleg ez mit jelent. És ha már egy picit elgondolkozik rajta az ember, akkor lehet, hogy meg tudja tenni a következő lépést is. Nem csak a lovak, hanem a saját fajtás iránt is. Legyen ez a végszónk. És Így van, és akkor két év múlva. Jakab Zsák